Național Radiofonic pentru Copii Baba Dochia Trei legende românești Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă Fata de împărat Nu, nu, nu! Nu vreau să mai aud de pețitori! Să terminați odată cu suitele astea de feciori care tocesc Scările castelului E hey, Maria ta Maria ta au fost numai fecior de împărat Unul mai chipești ca altul De împărat sau nu Am spus că nu. dau Ei, hey, dochia, dochia e frumoasă Voinică și pe deasupra E și cu minte Știu eu că e frumoasă <laughs> De ce să mai aștepți, Maria ta Sunt atâția pețitori, ar trebui să te bucuri Tot ea e prea tânără Încă nu i-a venit vremea de măritat Știu eu, știu eu Eu hotărăsc când și cu cine o să se mărite mă Pe ăștia nu vor pe ea, vor averile mele. Nu te mânia, Maria ta! Ieri, bună oară, flăcăul care a venit cu o întreagă era plin de daruri. Unul dintre supușii tăi l-a scădit, venea de departe și părea un om bogat. Dacă să o cotim cât de darnic a fost, am putea să facem o alianță, Maria ta. Nu, nu, nu! Hotărârea mea e neclintită. Ce de e asta? Clipa mă duc să văd ce se aude. Un mesager, Dupât cum -aia. de ai intrat aici? Te ameninți, cu Cine ești și cine te-a primit? Hai, vorbește. Maria, am fost atacați. Cetatea de graniță a căzut. Nu se poate. Se Cine v-a atacat? Împăratul țării vecine, care amenință de atâta vreme. O zi întreagă au bătut tunurile din zori. Scoadele noastre au fost prinse. Ah, nemernicilor, veți fi pedepsiți. Am ordonat să vegeați zi și noapte. Maria ta, a fost un atac îngrozitor. Erau mulți. Straja din turn a numărat cel puțin 20 de tunuri. Ah. Ne-au lovit zidurile din față și în același timp ne-au atacat fortificațiile din spate. Aveau niște scări de asalt cum n-am mai văzut. N-ați mai văzut. Când, când au dat foc pulbereriei, oamenii noștri n-au mai putut face nimic. Seara cetatea era în flăcări. Unde e comandantul? Comandantul cetății și câțiva ofițeri au fost răniți și luați prizonieri. Eu am scăpat cu greu împreună cu doi arcași. Am gonit pe cai toată noaptea ca să ajungem aici. Măria ta! Măria ta! Adună oastea țării, Măria! Trebuie ta. să așteptăm la sărnătoare! Cetățile din mun să încerce să reziste cât mai mult! Strângeți de grabă sfatul țării! Ne așteaptă un război greu! Și tot cald și soare, zile călduroase, plăcute, frumoase. Ce cântece tu, dochia? Prințesa mea. Un cântec trist. Trist? Mm -hmm. Dar nu pare deloc trist. Unde l-ai auzit? Nu seamănă cu niciunul din cântecele de la curte. Of. E trist. Când zilele frumoase nu sunt pentru mine Mă întreb Ce mi s-a ursit Să fiu tot singură pe lume Dragă mea Tata nici nu a vrut să audă de mine Mă crede încă o copilă Care trebuie să mai crească Cine să-l convingă? De nu trebuie să pui la inimă, Dofie oh. Împăratul le știe pe ale lui A fost învins. S-a simțit rădat Da, e adevărat, da. Și noi toți am trecut prin urgie Acest război a fost o grea lovitură Și dacă împăratul nu avea înțelepciunea De a renunța la luptă he, he, Cine știe unde am fi ajuns? Jurământul lui de vasalitate Va fi respectat? Tu trebuie să știi mm, Cum să știu, Eu o biată slujnică e, Tu și alți servitori de la curte știți mai bine ce se întâmplă Eu am ieșit atât de puțin din odaia mea în ultimul timp Castelul ăsta e parcă tot mai urât, e tot mai rece Zidurile lui uh, mă îngheață Dar tot nu mi-ai spus de unde știi cântecul. Că... L-am auzit anul trecut era o primăvară timpurie Îl cânta un păstor, pe aici, pe-aproape Vremea e înșelătoare, Dokia. Glasul tău îmi pare schimbat Tu mi-ai ascuns ceva e. Ba da, de două zile nu ieși în apele tale Ce s-a întâmplat? Păi sunt tot felul de zvonuri Zvonuri? Da, Tatăl tău... Cu el nici nu pot vorbi Tună și fulgere în fiecare zi Se simte trădat pe semne sau... Soarta ne dă înfrângerea Ca să vedem ce ne lipsește Ce vrei să spui cu vorbele astea? Ce mi-ai ascunzi? Dochea... Da? Împăratul... Era strâmtoare... De aceea poate că e furios și nu-ți vorbește Nu înțeleg Eu am avut întotdeauna încredere în tine Hai, spune-mi odată N-aș vrea să te amărăsc și mai mult Îți poruncesc să-mi spui Bine, promitem că nu faci un gest necugetat Hai deodată, desleagă ți limba Sunt totuși fata împăratului Nu mă mai trata ca pe o servitoare Bine, doi dintre sfetnicii cei mai apropiați Ai tatălui tău da? Spuneau că împăratul care ne-a cucerit am mai pus o condiție Ce condiție? Spune-mi mai repede, nu mă mai fierbe Te vrea de soție Cum asta? Și tata? El ce spune? Nu știu, atât am putut afla furișându-mă pe lângă ei nu, nu, nu, nu, nu se poate, nu se poate no, Poate că e, e o uneltire, o răzbunare, mârșoava acestor curtei înfățarnici Nu, țarnici. nu, nu, nu, dochea sunt oamenii cei mai credincioși a împăratului nostru ăsta e adevărul Ești sigură? Sigură, Dochea, eu nu te-am mințit niciodată Atât amar de vreme i-a alungat pe toți flăcăii care m-au pețit Și acum... Cumplită soartă Pleacă, lasă-mă singură Cum ți e voia, prințesa mea? Cum ți e voia? <sus> Care zi în plus Înseamnă să mă condamn singura Să fiu măritată cu deasila Și cu cine? Cum să scap? Învață-mă, Doamne Dă-mi cândul cel bun Doamne Ajută-mă, te rog Duchia Duchia mi s-a părut Cine mă strigă A cui e vocea asta Dumnul E alături de tine Dochia Schimbă-ți veșmintele Să nu te cunoască nimeni Și fugi Puneți. O furcă de tors în brul, Ia turma de oi a tatălui tău Și fugi în munți, Nimeni să nu bage de seamă că ești fata împărată. Voi să mă grăbesc? Furca de tors? Unde să găsesc? Dacă-i cer servitoarei, s-ar putea să dau de bănuit. Nu! Da, mi-am amintit! Da, da, da, Poate că și aici e mâna lui Dumnezeu. Toica mea torcea în serile lungi de iarnă, și furca ei a rămas într-o lată veche. Trebuie să o caut! Da, da, da, da, da. Ii, asta e! Gata! Mâine în zori o să plec! Ce spunea servitoarea? Vremea e înșelătoare în aceste zile de februarie O să îmbrac 12 cojoace Cu ele în spate Nimeni nu o să știe cine sunt O să prind momentul Când straja țipește, După cântatul cocoșilor Și, să O să mă furișesc pe poteca din spate Un acum nu s-a luat nimeni după mine. <gântuia> Înseamnă că am scăpat. Planul meu a fost bun. Hey! Hey! Hey, hey, hey, hey! cine ești? Hey, hey. Și cum ai ce ajuns în custieta asta? Nu mai te l-ar trimite câinii. Doamne, ce-i răspund? Și-a seama că sub cojoacele astea se ascunde un om Altfel n-ar fi strigat Nu mi, răspun, nu mi, răspun, -mi Dacă strig recunoaște că e o voce de femeie Să încerc totuși să-mi schimb clasul Nu te teme, nu te teme. Sunt un pastor ca și tine Foile mele au coborut în vale Atunci umblă cu grijă Vremea e înșelătoare De ce li se pare înșelătoare? La fel îmi spunea și servitoarea când m-a auzit cântând N-are <gână> de ce să-mi fie teamă Domnul mi-a arătat calea și toate semnele sunt de primăvară Iarna nu mai are putere și chiar dacă ar avea, n-am de ce să mă speri Am atâtea cu Ho -ho! Iar furca de tors o să-mi poarte noroc Dar ce vorbesc eu de iarnă? Luna martie e aproape E adevărat că anul trecut pe vremea asta era gerda Și în copilărie mi-amintesc că erau zăpezuriașe Mereu cei de la curte mă vedeau cum înfrunt că Cădeam, mă răstogoleam, dar nici că îmi păsa. Ce viteză e fata împăratului nostru, ziceau ei Eram în stare să mă lupt cu troienele o zi întreagă A, mi cald Razele soarelui au reușit să pătrundă prin desișul păturii se zărește o puiană. O să mă odihnesc puțin când ajung acolo? Ah, mă așteaptă un urcuș greu N-am ajuns decât la poalele muntelui Ce-ar fi să scot un joc. Da, e mai bine așa E mai bine ar fi văzut cineva ce și-ar fi închipuit Nu m-a arătat fată de împărat oh, singură în pustietatea asta Luptând cu muntele Dar crestele munților Îmi par mai prietenoase decât castelul pe care l-am părăsit oh, Au trecut? Chiar câte zile au trecut de când am plecat? Zece nu! 11! 11! Pentru că în fiecare zi am scos câte un cojoc și mai am unul, da? Unul singur! Și tot mi-e cald. Mai am puțin de urcat și o să ajung în vârf! Acolo mă pot odihni în voie! De atâtea zile n-am văzut urmă de om Nu m-a urmărit nimeni Cine spunea că munții sunt plini de primejdi? Astea sunt povești născocite de oameni De frică? Da, de frică Eu n-am de ce să mă tem E atât de frumos aici În munți Am scăpat de toate grijile Nu mă mai pândește nimeni Nu mai tremur la gândul că voi fi măritată cu deasilea Împăratul cu războaiele lui, curtenii aceia, lipsiți de orice credință, gata oricând să trădeze, au rămas departe. Aici nu mă mai pândește nimeni. Iar când o să cred eu că e bine, o să mă întorc printre oameni. De acum... Înainte n-a mai fi ci tot cald și soare, zile călduroase, plăcute, frumoase. Cântecul ăsta pe care l-am auzit de mult Se potrivește așa de pire acum Parcă a fost inventat pentru mine Astăzi am aruncat și ultimul cojoc Așa, încă, mașă. În sfârșit nu mai mi-e cald N-am de ce să mă mai tem Aici, pe creasta muntelui A dat culțul ierbii a, În curând, pajiștea va fi plină de flori Iarna nu mai are putere. Ea hey! e, e, e, e adevărat! Parcă a răspuns cineva. Cine să răspundă în postieitatea asta? M-am speriat degeaba, uf. Era ecoul Ce zici, o fi asta? Ca să o cotesc bine Ar trebui să fie prima zi A lui Martie Da, da, da Nu cred că mă înșel Prima zi a lui Martie Ce asta? Vântul s-a stârnit din senin Doamne, doamne, ce nori negri Cerul s-a întunecat Sunt nori de furtună Și plouă Dar nu e o ploaie obișnuită amestecată cu fulgi de zăpată. Am coborât puțin și m-am ascuns sub umbrat. În prima zi am crezut că e o glumă, că ploaia asta înghețată se va opri repede. Dar a început să ningă de-a de Vântul dacă a stat câteva ceasuri, nu mai pot. mi frig. Ieri, pentru prima dată, m-am gândit, gândit să mă întorc Nu o să pot rezista așa, numai încă așa. zile întregi Simt că îngheți Nu mai pot Nu mai pot Dar cum să mă întorc? Când m-am uitat în jos de aici De pe creasta muntelui Mi-am dat seama că nu e cu putință Prăpastia pe care am văzut-o E uriașă Trebuie să fi pasăre ca să scapi cu viață oh. Doamne Doamne, de ce mă pedepsești? Mi-ai arătat calea La îndemnul tău am fugit cu ce ți-am greșit? Dumnezeule, de ce mă părăsești? Am crezut că ești cel mai bun și mai înțelept. Am crezut în Tine, Doamne. De ce ai deslățuit urgia? De ce ești nedrept? De ce, Doamne, De ce? Eu te-am scăpat din mâna împăratului Care vroia să te ia udeasila. Ți-am arătat calea, Dochia Iar tu, drept mulțumire, ridici acum glasul împotriva mea Pentru nesocotința ta am să te pedepsesc, Dochia Am să te prefac într-o stâncă Împreună cu oile tale. Stânca va rămâne veșnic acolo, pe culmea muntelui, și -ți va purta numele Tohia. Tipul tău va fi de acum de piatră, bătrân, ca toate stâncile muntelui. Iar oamenii vor numi cele 12 zile ale lui martie. Uploi și furtun zilele babei numesc oamenii primele zile ale lui Martie, Babele, Baba Dochia sau Baba Marta. Pe lângă străvechea poveste a fetei de împărat, în Bucovina există și o alta. Soacra și Nora ieri stai tu attenzio a de la mine, care muncesc licantregă. Ce? Ce-ți-am spus să dai apă la animale? te da. am spus? Da, ți -am spus? da. da. da tu te ai găsit? Cum mama soacră crezi că mănâncă? O Omăt? Am dat mama soacră am dat. Da. De Ești ce? o leneșă. De ce mă ce? Ești o leneșă și pe deasupra mai și minți? Oh. Mai minți, ha? Eh? Nu, nu. fi mai... găsit fiul meu la tine, nu știu. Mama soacră, nu mă mai certa, oh, oh, că nu ți-am ieșit niciodată din vorbă. Uh. Fac tot ce mi spui, Da. da. Te duci învârtindu-te Că te stulcesc a, în M-a furistit ce a, și oh, oh, Bine că a plecat E ca o furtună Când intră în casă Îmi vine să mă fac nevăzută! Nu pot să intru în voie Tună și fulgeră Mă trimite de două ori după aceeași treabă Și nu e mulțumită niciodată Parcă face cu tot din adinsul Ca să mă chinuiască N-am auzit-o spunându-mi O spunându dată, o dată O vorbă bună Bine i-au mai zis Și Să nu mă audă Babadokia Ăsta e un nume de da, era că? Da, e rea o scorpie Doar e născută în zodia scorpiei Ieri ieri am umblat de dimineață până seară prin sat, după fân și câte și mai câte și tot n-a fost bine Seara s-a înfuriat când venea să fug unde îi vedea cu ochii Am plâns toată noaptea Bine că nu m au auzit că atât îmi mai trebuia Niciodată nu e bine, niciodată Nu pot să intru în voie și pace o se întoarce! Ia, frisită ce ești Ia, stai degeaba Nu, nu, mamă soacră, credă ce vrei să mai fac? Ce trebuia? Să mut lavița și scaunele prin casă Numai ca să-mi fac așa de treabă Da, ce brăznică ce ești? Cum n-ai ce să faci? Îți dau eu de lucru Ia, pune apă la fiert Pune apă la fiert Am pus, mamă soacră Ascultă-mă Mâine dimineață da. iei oile, da. le duci în pădure să pască, îți pui și furca de tors la brâu ca să nu-mi stai să le nevești toată ziulica Ai auzit? Cum? Da? Acum e primăvară Primăvară? Da. Mâine abia e întâi martie Taci. și zăpada nu s-a topit Taci! Mâine o să fie cald și să nu mă înveți tu pe mine În pădure să te duci să strângi fragi, da? Taci. Și să nu te pună diavolul să-mi seara fără fragi, că nu știu ce-ți fac Fragil întâi martie? Da! D da unde o să găsești? E primăvară și ai să găsești! Le rejocești! nu ești în stare de nimic! <gântări> Cum Pădurea înghețată. Uh! Nu se vede nici măcar o pasăre! Nu e niciun zgomot! totul pare amorțit. Alte dată mai zâram și eu câte o prioară o veveriță care urca grăbită pe un trunchi de copac. Acum, nimic, nimic, doar frunze vește de, de astă toamnă, prin zăpadă. baba m-a trimis în adins ca să scape de mine, zgripțuroica bătrână. Frage, ai, fragi! Unde să găsesc fragil Început de martie Poate doar în povești o aud cum o să-mi strige din nou Leneșo, nepriceput-o Nu vrei să faci nimic? Auzi nimic Să mai și torci pe o vreme ca asta Îi Când o să mă vadă cu luna netoarsă Când o să vadă că oile Sunt aproape înghețate Nici nu vreau să mă gândesc Mă bucă plânsul ce se aude? Ce zgomot a fost asta? Pare din altă lume. Nu te speria. Sunt un înger. Un înger? Aici? Dumnezeu m-a trimis să fiu de folos oamenilor. Lasă-mă. N-ai cum să-mi fi de folos. De ce plângi? E o poveste lungă și nu e pentru îngeri spune mi -o. Nu Te ascult e, Soacra mea E o zgripțuroaică Orice aș face, nu pot să intru în voie Cum o cheamă pe zgripțuroaica asta? Oamenii îi spun Baba dokia baba dokia te-a trimis în pădure pe frigul ăsta? Da N-am mai avut cum să mă pedepsească Ce să mai scornească După ce m-a certat zile întregi și atunci m-a trimis să pasc oile Și m-a pus să iau furca de tors Ca să nu stau de pomană Când o să vate seara că n-am tors deloc O să mă zlopească în bătaie Pe vremea asta? Să torci? Da Și pe deasupra mi-a zis să nu mă întorc Dacă nu-i culeg fragi Fragi? Numai printr-o minune dumnezeiască Ai putea să-i găsești Ce să fac, îngerule? Întoarce-te acasă Poate că soacrăta n-a ce vreme e afară, și de aceea te-a trimis. Spunei că primăvara n-a venit încă. Nici vorbă de fragi. Fragii nu cresc sub zăpadă. Întoarce-te acasă. Nu te teme. Oh, acasă mă așteaptă iadul. Meneșo ce ești, ai venit? Da, Păi mi-ai adus fragiorba uh, Dar de mm? unde? De unde Cum să a ger Oile sunt aproape înghețate Munții acoperiți de zăpadă da? Am căutat toată ziua N-am putut găsi nicăieri, mama soacră minț a furisit uh, tot ce ești Cine știe pe unde Ui. ne ai stat? Câte de lungă nu, e, Lasă că-ți vin nu. eu de hac nu. nu ești bună din nimic de nimic, nici n-ai torso. Ia uite, animalele ne sunt flamande. De da unde să fii găsit Pirele iarpa bună? de păscut! Poienile sunt înghețate Nu-i adevărat Da, da Am văzut eu că zăpada s-a topit N-am mai pomenit asemenea muiere mincinoasă În fiecare zi o să te trimit Nemernic ce ești Să-ți să lenea și minciunile din oh. cap Că nu ești bună de nimic Uite ce e, vin aici Uite ce e Mâine te duci din nou Și dacă nu mi-aduci fragi da. O să am eu ac coșocul tău Mișcă-te Ea trezește de când umplu prin, prin frig Simt că nu mai pot Nu mai pot Dacă și astăzi mă întorc fără fragi Papa Dochea o să mă omoare N-am văzut-o niciodată mai furioasă Și mai pornită împotriva mea Și-a pus în minte să mă piardă Al altăieri când a apărut îngerul Am crezut că o să am în el o nătește M-am înșelat nu să mai vină Cine să mă ajute! iată S-a întors! Să crezi în ceea ce vezi Eu oh. sunt trimisul Domnului Am mai auzit vorba asta Mi-ai spus să mă duc acasă și să-l lămuresc, Dar cum să mă înțeleg cu scorpia asta fără inimă? E în stare de orice grozăvie Unde se găsesc eu fraci la început de martie? Ai răbdare Dacă ai să mă asculți Și ai să-mi urmezi fatul Totul se va sfârși cu bine Cu bine? Ce bine poate fi asta? Nu te mânia Și nu ridica glasul împotriva mea Mi-e frig Mi-e foarte frig Ascultă-mă Adună lemne Fă focul chiar aici în pădure După ce ai să te încălzești puțin o să-ți spun ce ai de făcut. Ai încredere în mine. Visezi? Sau a fost Aieva? Când eram mică, mama îmi spunea povești cu zâne. Și eu adormeam. Visam și a doua zi când mă trezeam din somn, aveam impresia că povestea continuă. Văzutul era atât de frumos. U, oh, Doamne, oare chiar a fost îngerul tău? Nu, nu trebuie să mă îndoiesc. L-am văzut, nu mă înșel. Era un înger. Poate că are un plan să adun câteva vreascuri uscate da. uh, și să fac focul. Lemne sunt din belșug în pădure. Ia. Oh, oh, oh. Dacă m-ar vedea Baba Dochia, ce-ar fi la gura ei acum? Oh, nu trebuie să mă mai gândesc la scorpia asta, fie ce-o fi! Unde mi-e furcat de tors? O lăsasem lângă mine! Hey! Dumnezeule! Asta e una dintre minunile tale! Toată luna a fost toarsă! Iar eu. Eu nici nu m-am atins de ea! Tu ești! Nu te mira. Ascultă-mă și fă-mi tocmai ce-ți spun. Pune cărbuni în vasul de metal până ce-l umpli. Nu întreba de ce. Da, îngerule, îl umplu. Acum. Așa. Scoateți acum năframa de pe cap și acoperă cu ea vasul. La gobine, ești gata? Nu înțeleg, la ce poate servi frama asta? Fă-mi cum, cum ți-am spus Da, am acoperit vasul cu năframa și am legat-o strâns Dar fragi? Unde o să găsesc fragi? Urmează-mi sfatul Ia oile și du-te acasă Când ai să ajungi, să-i dai de îndată soacrei tale vasul Legat cu naframa, dar ai grijă, nu cumva să descoperi vasul până acasă, Că nu va fi bine. A plecat. Nici măcar n-am apucat să-i mulțumesc. Da, Dar ce, îți era teamă că îngheți? Când aveam anii tăi, Alergam câte ziua de lungă Și nu mă voi da, ca tine. Nu, dar n-am zis nimic, mamă soacră da. N-am zis nimic Am făcut tot ce mi-ai cerut Da? Da, m-ai trimis trei zile la rând cu oile Și da. m-am dus Am răbdat de fric Și în fiecare zi am luat-o de la capăt Am de fric și am luat-o de la capăt ai tors lâna? Am tors-o? Da? Da? Da Și vasul ăla ce cu el? Care e vasul? Ai vreo comoară înăuntru? De ce nu vrei să-l lași de mână de lângă aceea? La l-am adus ție, mamă soacră Da? da. Ce-i în el? Păi dă la o parte în aframa, și îi să Da, ia E? Oh! Fraci? Păi după fragi, Mai trimis, oh. nu? Oh. Păi iubezi? Când caută omul, găsește! Uh, uh, hai, hai, uh, du-te la culcare! Hai hai hai hai hai, hai, hai hai, hai, hai! hai, mai, mai, mai repede, mai repede! Mai, ah. La... Ah. Hmm. Fragi! Hmm, dar cum o fi găsită furisită, fragi? Fragi! Hmm. Vai, ce bun sunt! Da, tot o să-i vin eu de hac! E, lasă că mântuiesc eu! Crede că mă bucur că mi-a dus fragi? Eh. Ah, mâine dimineață am să plec... Mm, da, ce bun sunt! Mm -mm. Am să plec binișor cu oile la păscut, fără să mă audă! Așa, leneșe cu mie, Vai, ce bun sunt! Mm -mm. Are să doarmă și când s-o trezi singură cu toate pe cap a? E bun planul Dacă a furisit, a găsit fragii în pădure Înseamnă că a venit primăvara Vremea s-a muiat Dar totuși eu o să iau cu mine 12 cojoace Să nu-mi fie fric dacă plec de cu noapte mm, Ce bun zon. Mătușă, unde ai plecat cu noaptea A, în cap? vezi zis de drum, măi, omule, măi he he, Da ce ai luat atâtea cojoace cu matale? E, ia ca așa, să se mire unica dumneata e, Hai, mătușă, urcă în căruță că-i fi obosit mergând pe jos Să urc, cum să urmă, omule, nu vezi că merg cu oile la păscut? Da, astea soile matale? Da, ale cui să fie? Ce crezi că le-am furat? A, nu cu Nu-ți fie cu supărare Ia, mă miram și eu așa Apoi, asta nu-i vreme să pască uile Sănătate, mătușă! Hai, sănătate! Hai, nici moșului! Di! ce mai vrei așa asta? El, că nu-i din satul nostru, că l-aș fi cunoscut hm, Ce-i să fi părut de mirare? Nu mai fi văzut muiere îmbrăcată în cojoace? A, a, a, dar când o vedea norul ca Că am luat toate cojoagele Lenă și mangosită O să stea toată ziua în casă Cu ochii pironiți la fereastră Ca așa face întotdeauna, mă pândește Cum e într-un curte Începe să trebăluiască prin casă Doar, doar o crede că da hărnicia peste ea Ei, nu, no. De data asta Nu o să-i fac pe plac Să aștepte mult și bine Brr, Hai, orițelor, hai, hai Oh. Oh, ăștia scâinii boierului Garme la ora asta Ar fi bine să nu mă vadă slungile lui păcătoase Pădurea e aproape eh, Dacă mi-o fi cald, o mai scoate din cojoacele astea Și văd, eu găsesc un loc unde să le ascund mm -mm. Ah, Ce greu e, nu mai pot Păre chiar sunt mi fragi în pădure. Când am trimis-o pe norma, eram sigură că nu o să găsească Și când colo, s-a întors cu o bucurie de frăgi Aoleu, o să fi pierdut eu șirul zilelor? Să fie ceva necurat la mijloc? Hă? Hai, hai, oilo, hai, brrr Hai, oințelor, hai odată Plouă, sau? mi se pare Plouă da ce ploaie Aoleo, e înghețată Dar numai să nu sufle vântul A, Cu joacele au început Să se ude și atârnă greu Dar ce spun eu Glâna asta s-a făcut learcă. Mm, Ce-o fi fost în capul meu Să mă îmbracă în joc! Babă nebună <gângătă> Așa zicea moșu, Când îl apucau pandalile Babă nebună Cine-i mai lui am voie Că a furisit mai era Până l-a adunat Dumnezeu Că toată ziua mă boscorodea <gântă> Ia uite O ploaie ca asta <gântă> Îmbrăcată în cojoace Parcă ai un bolovan în spate da, N-am încotro, trebuie să scot măcar unul Așa, gata Dacă o ține ploaia asta câteva zile, am să le lepăt pe toate Aude, oh, parca die un vântișor călduț Ei, Nu fi dracu așa de negru să o pria ploaia Pedepsească Dumnezeu scorpie. Dar ce îmi zice așa? Și de ce să mă pedepsească pe mine Dumnezeu? Pe păi ce? Am făcut-o vreuna cuiva? Te-ai chinuit în ora și ai vrut să dai pierzaniei. Ai ridicat glasul împotriva Domnului și ai nesocotit legile mele. Al cui -a, -a, a fost glasul? Ca nu e nimeni prin preajmă. Uite, Doamne, aiurez! Nu! S-a auzit-o? O voce limpete s-a auzit. Dar de unde să fi venit? Să. Vremea asta are mi mințile. O, o, de 12 zile plouă și ninge. joacele s-au stricat. Unde cum sunt, doar să putrezească. Ah, Eu ce fric s-a făcut! Ah! Cum nu mi-a venit în minte Da, să fac repede Un foc, dacă reușesc să adun Lemne destule și să fac un foc mare Poate să mai usucă și unul Din cojoacele astea mai subțiri A, și, și la noapte nu mai tremur De frig E, e Acum, babă, doche să te văd Ia, ia Așa, ia uite Am reușit A, Ia uite ce frumos arde focul! Mmm, făcut usor, călduros și folos Dar fi și un moșneac frumos? Mmm, tare mi-ar fi de folos Dar fi și un moșneac frumos? Ah, da, ce-mi trece prin cap moșneac? Da, ah, no, no, nu, nu, nu, nu trebuie, nu trebuie! Ah. Oh, dar ce vânt înghețat oh, E oh, oh, oh. a Și focul s-a stis Doamne, până mâine am să îngheț oh, Am să îngheț oh, Am să îngheț. Eu am trimis Bloaia și vântul din aceste zile de martie. No. Te pedepsesc fiindcă ai ridicat glasul împotriva mea no. și ai nesocotit legile mele. No. Am să te prefac în stâncă, babă dohie, no. pe tine și oile tale. No. De departe, oamenii vor crede că sunteți civili, no. dar rămâneți pentru vecie. Ah! Legendele Babei Dochia sunt răspândite în toate regiunile românești. Zilele Babei, care încep la 1 martie, sunt 12 sau 9, după o variantă din banat a legendei. Lâna albă Sfinte Petru Da, Doamne Ce ori mai face oamenii, Sfinte Petru? N-am mai fost de mult pe pământ Îți amintești de când? Da, să tot fie un an, Doamne Sau chiar mai mult Ce s-a mai întâmplat pe pământ? Ai aflat, Petru?" Am aflat că oamenii s-au înrăit, Doamne. Se poartă tot mai urât unii cu alții. Nu mai au milă. Îi macină neîncrederea și ura, Doamne." Ce spui tu, Petru? Nu mai au milă?" Așa cum auzi, Doamne." Se vede că am lipsit mult. Să coborâm pe pământ, Sfinte Petru." Dar să ne ferim să le ieșim în cale oamenilor, dacă vrem să mai îndreptăm ceva din răul pe care îmi spui că-l fac. Ce ținut e acesta, Petru? Din câte știu eu, Doamne, oamenii îi spun almași. După numele muntelui care se înalță în zare. Cred că a mai fost pe aici, dar e mult de atunci. Mi-amintesc că erau oameni mândri, dar harni și cu credință în Dumnezeu. Atunci nu e nimic de îndreptat. Afară, doar dacă nu sunt prea mândri. O să aflăm, Petru. Hei, să mai zăbovim puțin. Cum e voia ta, Doamne? <gri> hei, hei, auzi, Petru? Da, doamne, apropie-te și vezi de ce plânge femeia aceea, ia, ia Ce faci tu aici, femeie, și pentru ce plângi? Cum să nu plâng? Soacra mea mi-a poruncit să fac lina asta neagră, albă ca nava. E două zi când o scarmă și tot o spală, o spală Cum să o fac albă? Mâinile aproape că mi-au înghețat Și sunt pline de răni Cum să nu plâng Ascultă pe soacra ta și muncește mai departe Nu i-am ieșit niciodată din vorbă Dar asta nu e cu putință Cum să fac eu această lână albă Mă chinuiește în fiecare zi Mă pune la muncile cele mai grele Dar acum asta le-am trecut pe toate Încearcă nu te da bătută și Dumnezeu te va ajuta Ai aflat, Sfinte Petru, care e pricina supărării? E o femeie din sat pe care soacră sa a obat I-a pus gând rău și ca să scape de ea A trimis-o cu un sac de lână neagră să o spele până o face albă Femeia săraca E la capătul puterilor Ai avut dreptate când mi-ai spus că răutatea oamenilor n-are margini Fă o minune, Doamne Numai înțelepciunea ta o poate izbăvi Mâinile de când spăl luna asta Cu ce-am greșitoare Baba dochia, Nu mai știe ce să mă Pentru a-mi face zilele amare oh, Dacă aș avea unde să fug m duce Și nu m-aș mai uita înapoi M-am rugat la Dumnezeu să mă scape de chin Dar nu m-a auzit hey, Dragomir Nu iese din vorba Mai căsii ce noroc am avut și eu la măritiș Altul, dacă ar fi auzit o asemenea neghiobie, ar fi pus piciorul în prag Dar omul ăsta al meu, nimic, tă, -ă din cap, ca prostul așa, și tace Astăzi m-am jurat că e ultima zi când mai încerc să albesc lâna O mai las puțin în apă să văd cât am spălat-o cine știe s mai albii puțin, măcar puțin e, Ia să scot Ce? Nu văd bine? Ba da A început să se albească Nu, nu, nu, nu Nu-mi nu nu. nu vine să-mi cred ochilor Dar nu mai e neagră Ce spune eu nu mai e neagră? Luna s-a făcut albă Ca neaua Oh, oh, oh, oh. Dumnezeu m-a ajutat Rugăciunile mele n-au fost zadarnice <laughs> Și vremea s-a încălzit Sunt semne de primăvară Nu mai am de ce să mă tem da, o să dau fuga acasă și parcă o văd pe babadochia cu mutra ei schimonosită Când o vedea lina albă N-o să-i să creadă că am reușit Și ca să-i fac în ciuda O să-mi pun și câteva flori în păr În lung au răsărit <gântă -i> Dai ascultare! Vivezi, ziceai că nu se poate! Bravo! Ia, vino în coace! Vi da. Vino în coace! Da. Ce ți a pus lor Păr? Vino în de de de. Nu ți e rușina, ai de vreun de Cine no. ți-a pus florile în păr? Da, lasă-mă în pace! -o. Nu ți ajunge că voi ai chinuit! o Asta nu-i treabă curată! Lasă-mă, mamă, coace. soacra, lasă-mă! Florile le-am cules singură, din lunga. Da, dragomire! Dragomire, Vino o coace! Dragomire! Da. Ia uiți. Ia auzi, dragomire, le-a cules din lungă! Da, din lungă nu le au cules din luncă De unde nimic. să știu, mama le-o fi găsit în lungă. Da? E atunci, fătul meu, dacă a venit primăvara Mâine să te scolde cu noapte și să te pregătești de plecare De unde vrei să plecăm? Trebuie să plecăm la munte cu oile și cu caprele noastre, gata? Gata, iarna s-a dus, poftim, are flori în păr tem că mai are încă putere și ne aprinde vreo viforniță Viforniță, de unde vi viforniță în luna lui mărțișor? Mama. Ce m-a ți s-o fi facut frică? Mă, tu se cu taică-to Numai el se gândea de două ori Și când s-a apucat de treabă, îl o somnul Ia, ia, ia, ascult aici, ia uzi Dacă nu m-am temut eu de fău Care e cofrânghiile Apoi pe mărțișor, le gabinișor Ce zici, ce zici? E? E, e? Prin cântece, am mai auzit eu minun, dar... Auzi, eba, să taci și să nu te pui de-a Gata, am hotărât, ne plecăm. O să iau nouă cojoace cu mine, așa că am mă teme. Asta e, plecăm. Dragomire, da. să-ți ai fluierul ca să-mi cânti, dacă mi a fi urât. Bine, mă. Așa De. Uite, mamă, iarba nici n-a răsărit, și potecile sunt desfundate Hai, hai, odată Ce idee să plecăm cu oile acum la început de martie Bietele animale n-au ce să pască Ferească Sfântul să dea vreo ploaie, ori să se pornească vântul Ce tot spui, dragomire, de unde ploaie și vânt? Păi tu nu vezi ce seninie? e? Când ai mai văzut, uite vârful muntelui, a? uite vârful muntelui, când l-ai mai văzut ca acum? Hai Hai, ia mai bine seama să nu pierdem moile, hai Săracele aleargă și behă care încotro Fiindcă nu găsesc un fier de iarbă Eba, poate te găsesc eu pe tine Cum băs pe spinare Oile se bucură și ele de venirea primăverii ah, uite ce cald e Am aruncat în fiecare zi câte un cojoc Dragomire hmm. Păi fluierul ăla l-ai luat degeaba, Baxamă? Nu, mamă tu de ce ai... că vrei să-ți cânt păi După cânta obiceiul cel vechi cântă că n-am îmbătrânit așa de tare Și ai mai putea juca <laughs> Să joci? Da ce-ți venit? Păi de ce să nu joc? Păi de ce să nu joc? Mă? Nu mă vede nimeni în pustietatea asta Hai, <laughs> hai ia o Hai cântă odată. Cânt, cânt mai. Așa, zi, zi, zi Așa, așa <laughs> Zi zi, zi, zi, zi Zi mai cu foc Așa, uite așa, uite așa hi, hi, hi. Așa, pivule Aolea Când jucam la tinerete A, Dacă Dacă m-ar vedea oamenii din sal Nu le-ar veni să creadă că sunt eu Baba Dochea Zi, dragomână, zi Zi, zi că zici bine A, Dar știi că începe să-mi fie frig oh, Ia te să pornit vântul hmm, Dar asta nu e vânt de primăvară Ia uite! Aoleu, e rece ca gheața! Parcă să se Și nu mai am niciun cojoc! Dragomire! Dragomire! Oile s-au îngrămătit una înaltă! alta! Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule, ce e asta? Uu, ninge cu fulgi mici și înghețați în luna lui mărțișoar! Dragomire! Nu mai pot cânta pe asemenea vreme! Parcă ai un sloi de gheață la gură în loc de flori dragomire Babaduchie Ce joacă? Ce joacă, babaduchie? Cine a vorbit? Eu? Primăvara Primăvara, cum? Primavara. Așa cum auzi Baboduchie, cum îți place primăvara? mi -e frig. Hai, hai, hai, hai, de ce nu joci? De ce nu joci că fiul tău îți Nici nororii tale nu i-a fost prea frig, nu? Când a spălat toată ziua în apă rece lâna cea neagră Și după ce a făcut-o albă, albă, albă A De ce nu joci, Baboduchie? Tu care vorbeai Ai dispărut? A dispărut Dragomire Dragomire Dragomire, de ce nu-mi răspunzi? Dragomire, răspunde Dragomire Drag Fiule, fiule Ai înghețat, doamne Doamne, parcă de piatră și ține în gură un fluier de gheață. O domne de piatră. Și eu simt că mă prefă că pia a ascultat Baba Dochia, trei legende românești, scenariu radiofonic de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Dochia și Nora Artea, Baba Dochia Adriana Trandafir, împăratul Gelunițu, slușnica Virginia Rogin, primul curtean Ion Arcudeanu, al doilea curtean și un sătean Mihai Werbicki, Mesagerul și îngerul, Cosmin Șofron, Dumnezeu, Alexandru Georgescu, Păstorul și Dragomir, Andrei Barbu, Sfântul Petru, Ion Siminie, Primăvara, Daniela Ioniță, Crainicul, Cătălin Rusu, Muzică originală de Paul Muzescu, Producător, Irina Soare, Regia de montaj Radu Verdeș, regia de studio, Janina Ticu, regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru, regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2005.